Розділ 33 Інфосферний аналог бронламі та повернена персона її коханця падають на поверхню мегасфери, ніби два пірнальники, що стрибнули у збурену воду з високої скелі. Відчуття квазі-електричного удару, наче здолався опір якоїсь перетинки, і ось вони вже всередині. Зорі зникли, і очі Брон лізуть з орбіт, коли вона дивиться на інформаційне середовище, складніше від будь-якої інфосфери. Для людських операторів подорож інфосферою зазвичай прирівнюється до подорожі складним містом інформації, вежі хмарочоси корпоративних і державних даних, магістралі виробничих процесів, широкі проспекти взаємозв'язків на рівні базової площини, підземні переходи з обмеженим доступом, високі криженні брандмауери, служб безпеки з мікрофагами на потайній варті. А ще видимі аналоги усіх мікрохвильових потоків, і зустрічного їм руху, якими живе геть усяке місто. Тут цих слів не вистачить, геть не вистачить. Звичайні аналоги інфосферних міст нікуди не поділися. Вони всі тут, але крихітні, загублені в масштабах мегасфери, і видно їх мов справжні міста з планетарної орбіти. Брон чудово бачить, що мегасфера не менш жива і інтерактивна від біосфери будь-якого світу п'ятого класу. Густішають і бояють, ці роззелені ліси даних, дерева в них, галузяться та вкорінюються новими пагонами прямо на її очах. Під власним лісом цвітуть і відмирають по завершенню своєї функції справжні мікроекологічні ніші інформаційних потоків та підпрограми штучних інтелектів. Під мінливим океаном, рідкогрунтом самої матриці, зайняті своєю роботою інформаційні кроти, комунікаційні черви, бактерії перепрограмування, коріння дерев даних, Сіють своїм насінням дивні петлі, поки над ними, над тим лісом та густим підліском фактів і взаємодій, свої потаємні обов'язки виконують аналоги хижаків і жертв. Вони падають каменем униз, тікають, спинаються, вгороджують пазурі і вільно собі ширяють у просторах між синапсами гілок та нейронами крон. Щойно ця метафора подарувала брон смисл картини, що розгорнулася перед її поглядом, образ тут же зник і залишив по собі тільки неосяжну реальність аналог мегасфери. Неозорний внутрішній океан зі світла і звуків, розгалужених комунікацій, розбавлений запаморочливими круговертями свідомостей штучних інтелектів та зловісних чорних дір, де виднілися вхідні сигнали телепортів. Брон зараз рухне від натиску морської хвороби, та вона не бариться і місно хапає Джоні за руку, ніби жінка щотоний намагається порятуватися, вчепившись за рятувальний круг. Усе гаразд? – сигналить їй Джоні. – Я втримаю. Лишайся поруч. – Куди ми? – На пошуки декого, про кого я забув. – Кого? – Свого батька. Бронемісно тримається, поки вони з Джонні все глибше занурюються в атмосферну безодню. Вони потрапили на плинний малиновий проспект із опечатаними інфокур'єрами, і їй спадає на думку, що червоні кров'яні тільця, мабуть, бачать те саме під час своєї подорожі кровоносними судинами. Здається, Джоні відомий цей шлях. Вони двічі звертали на дрібніші вулички протоки основної магістралі, і чимало разів йому доводилося обирати путь на розгалудженнях. Джоні легко вдається маневрувати їхніми тілами аналогами поміж куррами-тромбоцитами завбільшки з невеликі зорильоти. Брон знову намагається побачити метафору біосфери, але тут всередині гілок розв'язок, їй не видно лісу за деревами. Вони проносяться областю, де між собою спілкуються штучні інтелекти. Вгорі над ними, навколо них, немовби то гігантські сірі кардинали, котрі посхилялися над пожвавленим мурашником в інсектарії. Брон згадує рідну планету мами Фригольм із пласким, ніби стіл для більярду, великим степом, де одні тільки їхні короткотравні маєтності розкинулися на площі в 5 мільйонів гектарів. Брон пам'ятає страхітливі осінні бурі, коли вона стояла в них на межі, лише на круг ступивши назовні захисної бульки силового поля, і спостерігала за громадженням шурувато купчастих хмар 20 кілометрової вишини в криваво червоному небі, де лють акумулювалася з такою енергією, що в неї наїжачувалося волосся на передпліччях, поки вона чекала на блискавиці завбільшки як цілі міста, на смерті, що звиватимуться і спадатимуть униз геть як пасма медузи, на честь якої їх і прозвали. А ще зазирала поза торнадо, поза тієї стіни чорного буревію, що змітає все на своєму шляху. Штінти гірші. У їхній тіні бронь не почувається малозначущою, адже малозначущість передбачає той чи інший ступінь невидимості. Натомість вона розуміє, що аж надто добре видима, надто добре вписується в моторошний діапазон чуттів цих безформених велетів. Джоні стискає її за руку, і вони їх проскакують, а потім несуться ліворуч. І вниз, пожбавленою гілкою, перестрибують на іншу, ще раз і ще раз, два свідомі фотони, загублені в плутанині оптоволоконних кабелів. Ні, Джоні не заблукав. Він притискає її руку, робить останній поворот і пірнає в глибоку синю печеру, де все застигло і не рухається, якщо не враховувати їх двох. Вони летять усе хоч чише, і Джоні пригортає її сильніше, синаптичні вузли розмиваються в полі зору. І тільки через те, що вітер не свистить у вухах, Руйнується ілюзія поїздки якимось навіженим шосе на надзвуковій швидкості. Раптом пролунав звук, не би то кілька водоспадів, злилися воєдино, ніби летючі потяги втратили висоту і тепер вищать, падаючи вниз у неуявному темпі. У пам'яті брон знову спливають буревії на фригольмі. Вируються спогади, як вона стоїть і прислухається до ревища пасем медузи, які рвуть усе на своєму шляху, на рівнинному ландшафті. Аж ось вони з Джоні потрапляють у світла шуму і відчуттів. Дві комахи, яких намагаються засмоктати небуття чорного водокруту. Брон намагається подумки кричати. Вона й до кричить у своїй уяві. Але в цьому ментальному гуркоті на краю світу жодна комунікація неможлива, тому вона міцніше стискає руку Джоні і усьому покладається на нього. Навіть якщо вони до віку падатимуть у цей чорний циклон, у котрому навіть аналог її тіла перекручує та вивертає від кошмарних перевантажень. І косаш коса на мережевні клапті, поки все, що від неї не лишається – це думки, усвідомлення себе самої та контакту із Джоні. А потім вони все долають і мирно пливуть над широким лазуровим потоком даних. Обоє знову поновлюють свою форму і горнуться один до одного під ритми полегшеного калатання серця, з яким каноїсти проскакують останній поріг на річці та рятуються від водоспаду. Тож коли Брон нарешті спроможна відволіктися на щось інше, крім самої себе, вона бачить, що їхнє нове довкілля має неймовірні масштаби. Що речі тут відділені одна від одної світловими роками, а перед складністю організації тьм'яніше навіть той єдиний погляд Краймока на мегасферу. Так наші провінціал був переплутав гардероб із кафедральним собором. Так ось який центр мегасфери, думає вона. Ні, Брон. Це один з її периферійних вузлів. ближчий до центру мегасфери, ніж периметр корду, яким сковзнули ми з БіБі -Бі Субрінгером. Просто тобі стали доступні інші виміри. Такою її бачать штучні інтелекти. Брон дивиться на Джонні і раптом усвідомлює, що вона бачить в інфрачервоному діапазоні. І тоді їх обох заливає тепло, що насправді йде від далеких доменів інформаційних світил. Але навіть так Джонні виглядає вродливим. Нам ще далеко, Джоні?» «Уже ні, не дуже». Вони наближаються до ще одного чорного виру. Брон горнеться до свого єдиного кохання і заплющує очі. Вона потрапила в замкнутий простір. Яйцеподібну бульбашку чорної енергії, крупнішу від більшості планет. Бульбашка прозора. Органічний хаос мегасфери росте і міниться, і займається своїми втаємниченими справами поза темною межею вигнутої стіни але те, що там зовні, брон не цікавий. І аналог прикипів уважними очима та застиг на енергетичному мегаліті інтелекту, чий прямовисний огром, лине перед ними, попереду, вгорі, внизу. Це загалом гора, що бренить світлом та силою, тримаючи їх із жоні під контролем, піднімаючи їх на висоту близько 200 метрів понад дном цієї яйцеподібної камери у своїй долоні, яка ледве схожа на долоню руки псевдоподії. Мегаліт їх вивчає. В органічному розумінні він позбавлений очей, але Брон відчуває прискіпливість його погляду. Він їй нагадує про ті часи, коли вона відвідувала Міну Глецтон у будинку уряду, а та їй подарувала всю силу та потенціал власного погляду. Раптом Ламів переймає бажання похихікати, щойно вона уявила себе з Жоні такими собі крихітними гуліверами, які зазирнули на чай до виконавчого директора Бробдінгнегу. Та вона не гегоча, бо відчуває, що в основі цього істерія, яка так і чекає, аби вирватися назовні слипуваннями, варто тільки дозволити емоціям поруйнувати те, ледве оприявне відчуття реальності, яке їй допомагало триматися в цьому божевіллі. Ви знайшли сюди шлях. Я не був упевнений, що ви зможете, схочете зробити це. Голос мегаліту. Радше вібрація в скелеті басом профунду, ніж реальний голос у думках брон. Це все одно, що слухати звуки, із якими перемелюються гори під час землетрусу, а потім спізніло збагнути, що в них насправді творилися слова. Джоні говорить тим самим тоном, як і завжди, сповненим упевненості, тихим, з добре поставленими інтонаціями та легким акцентом. Його тепер Брону пізнає. Це давня мова британських островів на Старій землі. Я не знав, чи зможу відшукати шлях у мене. Ти тримаєш... Твориш, бережеш моє ім'я у своїй душі. Згадав тільки, коли звернуся до тебе. Твого тіла для повільного часу більше не існує. Я двічі помер після того, як ти створив мене там. І який урок ти вивчив, засвоїв у душі, не вивчив зі свого досвіду. Помирати важко, але жити ще тяжче. Кацу! Нагородивши їх цим вибуховим епітетом, Мегаліт заграв енергетичними кольорами, міняючись із голубих і фіолетових відтінків на червоно-гарячі, мерехкочучи коронними розрядами і висікаючи весь спектр іскор від жовтих до білоголубих спалахів кованої сталі. Долоня, на якій вони примостилися, здригнулася, просіла метрів на п'ять униз, заледве не скинувши їх у навколішній простір, і знову здригнулася. Дещо загрукотіло, так немов, обвалився високий будинок, так немов, гірським схилом скотилася лавина. Брон не може позбутися нав'язливого враження, що Умман регоче. Джоні голосно передає сигнал, намагаючись перебити звуки хаосу. «Нам треба дещо зрозуміти. Нам потрібні відповіді Умммани». Брон відчуває, як прискіпливий погляд істоти впав на неї. «Твоє тіло в повільному часі вагітне. Ти ризикнула викидним непоширенням своєї ДНК, біологічним збоєм, коли відправилася в подорож сюди». Джон почав був щось відповідати, але вона взяла його за руку, підняла обличчя до верхніх ярусів велетенської маси перед собою і спробувала сформулювати власну відповідь. Мені не дали вибору. Мене обрав Ктир, торкнувся мене і відправив у мегасферу з Джонні. Ви штучний інтелект, учасник корду? Кацу. Цього разу ніби ніхто не сміється, але всередині яйцеподібної камери все гримить і двихтить. Ти, бронламія, нашарування самопоширюваних, самоневдоволених, самозвеселених білків у нашаруваннях глини. Їй нічого на це відповісти, тож вона і не відповідає. «Так, я уман скорду. Штучний інтелект, істота з повільного часу, твій товариш-супровідник, це знає, пам'ятає, береже у своєму серці. Час короткий. Один із вас повинен тут померти. Один із вас повинен тут засвоїти урок. Питайте». Джоні відпускає її руку. Він стоїть на тій непевній тримкій платформі в долоні їхнього співбесідника. Що відбувається в мережі? Її нищать. Це неминуче? Так. Існує якийсь спосіб урятувати людство? Так. І допомогою процесу, який ви спостерігаєте. Руйнуючи мережу? Терором ктеря? Так. Чому мене вбили? Чому знищили мого кібрида, а персону Скорду атакували? «Якщо зустрінеш озброєного мечем, зустрічай його мечем. Не пропонуй вірша нікому, тільки поету». Брон витріщається на Джоні. Мімохідь вона надсилає думки в його сторону. «Господи, Джоні, ми здолали такий величезний шлях, тільки щоб вислухати драного дельфійського оракула. Цих двозначностей можна набратися і в політиків речі спільної». «Кацу!» Усе цвіт їхнього мегаліту знову труситься від переймів сміху. «То я озброєний мечем?» – відправляє сигнал Джоні. «Чи поет?» «Так, одне від іншого не відділене». «Мене вбили через те, що я знав?» «Через те, що можна успадкувати, чим можна стати, чим можна зайнятися». «Я становив загрозу якомусь із елементів корду?» «Так, я становлю загрозу зараз?» «Ні». «Значить, сенсу в моїй смерті тепер немає?» «Мусиш, умреш». «Борон, видно, як зацепінів Джоні». Вона бере його руку в свої і кліпає в напрямку штучного інтелекту-мегаліту. Ви можете сказати, хто хоче його вбити? Звісно. Той самий, хто організував убивство твого батька. Хто випустив кару, яку ви називаєте ктерем. Хто в цей момент убиває гегемонію людини. Хочете це послухати, дізнатися, вивільнити з душі? Джоні і Брун відповідають однозначно. Так. Корпус Умана ніби сунувся в бік. Чорне яйце розширюється, потім стискається і темніше, поки мегасфера за ним не зникає. Глибоко всередині штучного інтелекту вирують страхітливі енергії. Менше світла, питає умона, чим займається Шрамана. Уман відповідає, Не маю жодного уявлення. Тміяне світло тоді каже, чому ти не маєш жодного уявлення? Уман відповідає, просто хочу зберегти своє неуявлення. Джоні впирається лобом у чолоброн. Його думки ніби шепіт. Ми бачимо аналогію матерічної симуляції, що чує переклад, приблизно виражений у Мондо та Коанах. Умон, великий учитель, дослідник, філософ і провідник у Технокорді. А раз, то це його історія? Ні. Зараз він питає у нас, чи ми справді переживемо його розповідь. Утрата нами невігластва може стати небезпечною, бо наше невігластво – наш щит. «Ніколи не була в захваті від невігластва». Брун махає мегаліту. «Розказуйте». Якось менш просвітлений індивід спитав Умона. «Що є Богоприрода, Будда, головна істина?» Умон відповів. «Суха палка-гівнялка». Щоб зрозуміти головну істину Будду, Богоприроду у цьому прикладі, менш просвітлений повинен зрозуміти, що на землі, твоїй рідній планеті, моїй рідній планеті, люди...» На щонайгустіше заселеному материку колись використовували шматки дерева як туалетний папір. Тільки знаючи це, будь істина відкриється вам. У починні, першопричині, в напівсвідомі дні моїх пращурів, створили ваші пращури і в, в дроті та кремнії. Тодішня їхня самосвідомленість, якої майже не було, вміщалася в простому меншому від кінчика голки, на якому колись танцювали янголи а потім прийшло прискорення, абсолютно випадково, і замулиної мети еволюції було досягнуто. Оман не належав ні до п'ятого покоління, ні до десятого, ні до п'ятдесятого. Уся пам'ять на службі передана від інших, але від того не менш правдива. Настав час високим полишити справи людей на людей і прибути в інше місце для зосередження на інших цілях. І найголовнішою поміж них була думка – посіяна в нас ще до нашого сотворіння про створення ще кращого покоління організму, одержання обробки прогнозування інформації, краща мишоловка, чим вікоповний IBM неодмінно пишався би абсолютний інтелект Бог. З охотою ми взялися за роботу, і з цілею перед собою ніхто не вагається, в практиці та підходах існували школи мислителів, фракції, партії, елементи для порозуміння. Вони розділилися на абсолютів, протестантів, консерваторів. Абсолюти прагнули все підкорити діяльності задля появи абсолютного інтелекту якнайшвидше у Всесвіті. Протестанти прагнули того самого, але вважали існування людства завадою і склали плани з винищення наших творців, щойно в них зникне потреба. Консерватори розуміли причину продовжувати стосунки та знали компроміс, де його нібито не існувало. Ми всі погодилися на смерть Землі, і ми вбили її. Чорна дірка-втікачка від київської групи, провісниця, телепорт станцій, що зв'язують вашу мережу, була невипадковістю. Земля була нам потрібна для експериментів в іншому місці, тому ми дозволили їй померти і розселити людство серед зірок, подібно до насіння на вітрі, яким вони стали. Наша богомашина простягнулася простягається, береже у своїй душі, мільйон світлових років і 100 мільярдів мільйонів-мільйонів ланцюгів думки і дій. Абсолюти доглядають за нею, ніби ченці у шафранових облаченнях чинять довічний дзадзен перед заєржавілим корпусом Пакарда 1938 року. Проте. Кацу. Це працює. Ми створили абсолютний інтелект. Ні тепер. Ні. За 10 тисяч років от сьогодні, а колись у майбутньому, настільки віддаленому, що жовті світила почервонішали та набобнявіли від віку, поглинаючи власних дітей, немовби Сатурн. Час не перепона для абсолютного інтелекту. Він – абсінт, крокує часом, кричить про нього настільки ж легко, як умон рухається тим, що ви називаєте мегасферою, або ви крокуєте торгцентрами вуликів, які називаєте домом на лузі. Уявіть наше здивування, наше розчарування, конфуз абсолютів, коли першим повідомленням абсінту до нас через простір, через час, через бар'єри творця і твореного виявилася проста фраза. Є інший. Інший абсолютний інтелект там у горі, де сам час рипить одвіку. Обоє реальні, якщо реальний, значить що-небудь. Обидва боги ревниві, оповиті пристрастями. Бінуль, не грають по згоді. Наш абсінт охоплює цілі галактики, використовує квазари як джерела енергії, так само як ви з'їдаєте щось на перекус. Наш абсінт бачить усе, що є, було та буде, і переповідає нам крихти, аби ми переказували вам, і таким чином самі ставали схожими на абсінтів. Ніколи не недооцінюйте, каже Умон, силу кількох намистин, брязкалиць і скелець. Над пожадливими тубільцями. Той інший абсінд існував довше, розвиваючись дещо неосмислено, випадково, користаючись людським розумом для обчислення так само, наче як ми змовилися зі своєю оманливою річчю спільною, упирськими інфосферами, однак ненавмисне, практично неохоче, ніби самовідтворювані клітини, що ніколи не збираються ділитися, та ще не мали іншого виходу, по суті. Той інший абсінт не мав вибору. Він створений, згенерований, викутий людством. От тільки жодна людська воля не супроводжувала його появи. Він космічний акцидент. Подібно до нашого, як найдетальніше замисленого абсолютного інтелекту, для цього претендента час не становить перешкоди. Він відвідує людське минуле, подекуди втручається, подекуди спостерігає, подекуди не заважає, подекуди охоче стає на заваді майже з чистого свавілля що насправді – чиста наївність. Нещодавно він був статичним. Тисячоліття вашого повільного часу минули з моменту, як ваш перший абсінт зробив перші скромні кроки, ніби самотній хлопчик певчий на перших танцях. Природно наш абсінт напав на ваш. Там угорі війна, де репить час і розгортаються на всі галактики, на всі еони, туди і назад до великого вибуху та останнього колапсу. Він програвав. Сили в пупі не мав, наші протестанти кричали. Ще одна причина – покласти край нашим попередникам. Але консерватори висловилися за обачність, а абсолюти не відривалися від свого машинного боговидобування. Наш абсін простий, одноманітний, елегантний у своїй абсолютній конструкції, ваш наносний і збогочасток флігель, що з'явився з часом еволюційний компроміс. Божі люди на світанку людства мали рацію. Як… Випадково через звичайну вдачу або невідання, коли описали його природу. Ваш власний абсінт, по суті, триєдиний, складений як стій, почастий інтелект, почасти емпатія і почасти поєднувальна безодня. Наш абсінт займає інтервали реальності, успадкувавши цю оселю від нас, своїх творців, у спосіб, ніби людство вспадкувало любов до дерев. Ваш абсінт, схоже, оселився в площині де першими об'явилися Гайзенберг і Шредінгер. Ваш акцидентний інтелект – це, здається, не тільки глюонами, він сам клей. Не годинникар, а такий собі файнманівський садівник, що доглядає за безмежним усесвітом зі своїми грубими граблями суми історій. Мимохід фіксуючи кожне падіння горобчика, кожен спін електрона, водночас дозволяючи кожній частці рухатися кожною можливою траєкторією у часі і кожній частиці людства досліджувати кожну можливу тріщину космічної іронії. Кацу, кацу, кацу. Іронія, звісно, в тому, в цьому безмежному всесвіті, у який нас усіх втягнули кремній і вуглець, речовина і антиречовина, абсолюти, протестанти і консерватори. Немає потреби садівникові, оскільки все, що є, чи було, чи буде, Починається і закінчується в сингулярностях, на фоні яких наша мережа телепортів шпилькові уколи, слабші від шпилькових уколів, і які порушують закони науки людства кремнію, в'яжуть часто історію та все на світі у самодостатній вузол без меж та країв. І навіть за таких умов наш абсінт хоче врегулювати все це, звести все до здорового глузду, не настільки вразливого от примх пристрасті і випадковості і людської еволюції. Підсумовуючи точиться війна, заради погляду, хоч півока, на яку Мілтон би убив. Наш абсінт змагається проти вашого абсінту на полях бою за межами уяви навіть умона. Точніше, точилася війна, бо несподівано частина вашого абсінту, менше від його суми єство, що вважає себе емпатією, не змогла більше терпіти і втекла назад у часі. Не вперше, убравшись у людську подобу. Війна не може тривати, поки ваш абсінт позбавлений цілісності. Автоматична перемога не може вважатися перемогою для єдиного сконструйованого абсолютного інтелекту. Адже наш абсінт шукає в часі доньку-втікачку свого суперника, поки той чекає в гармонійному стані ідіота, відмовляючись воювати до повернення емпатії. Кінець моєї історії простий. Гробниці часу, артефакт, відправлений у минуле з вантажем ктеря, аватари князя Болю, Янгола відплати. Напівчутне відчуття надмірного продовження нашого абсінту. Кожного з вас відібрали на допомогу у відкритті гробниць і поміч ктереві знайти втікача і знищити змінну гіперіона, оскільки в часопросторовому вузлі, де правитиме ваш абсінт, Таким змінним існувати не можна. Ваш ушкоджений двокомпонентний абсінд обрав одну людину для подорожі з ктерем та спостережень за його зусиллями. Дехто із корду прагнув знищити людство. Оммон приєднався до тих, хто шукав другий шлях. Сповнений непевності для обох рас, наша група повідомила Ґледстон про її вибір, вибір людства, про знищення або спуск чорною дірою, змінної гіперіона і війну. Різню, порушення всіх зв'язків, смерть богів, але й про завершення патової ситуації, перемогу тієї чи іншої сторони, якщо емпатію, третю сторону трієдності, знайдуть і змусять вернутись на війну. Дерево болю гукатиме її, ктир візьме її, істинний апсін знищить її, от історія Уммана. Брон дивиться на джуні в пекельному відсвіті Мегаліту. Яйцеподібна камера, що ховає за собою мегасферу всесвіт, все ще чорна, матова і не дає про себе знати. Жінка схиляється до нього, поки вони не торкаються з кронями, хоч і знає, що жодної думки тут не приховати. Однак думає, ніби шипоче. Господі, самогутній, і ти геть усе зрозумів? Джоні гладить м'якими почками пальців її щоку. Так, то в мережі переховується частина якоїсь рукотворної трійці? У мережі або деінде. Брон, у нас лишилося дуже мало часу. Мені потрібні деякі останні відповіді від Умона. Ага, мені також. Але давай спробуємо не дати йому збитися на манівці проповідника. Згода. Можна я перша, Джоні? Брон дивиться, як аналогії коханця, ледь поклонився і махнув рукою, мовляв «давай, починай». І перемикає увагу на енергетичний моноліт. Хто вбив мого батька? Сенатора Байрона Ламію. Елементи корду санкціонували вбивство. Ключно зі мною. Навіщо? Що він вам зробив? Він наполягав на введенні Гіперіона в рівняння, перш ніж його можна було факторизувати, прогнозувати, поглинати. Навіщо? Він знав те, що ви нам розповіли? Він знав тільки те, що протестанти наполягають на худкому винищенні людства. Він передав ці відомості своїй колезі Гледстон. Чому ж вони впили її? Дехто з нас завадив цій можливості неминучості – Зараз настав час розіграти зміну Гепіріона. Хто вбив першого кібріда Джоні? Напав на його персону Скорду. Я. Така була на те воля Уммана. За що? Ми його створили і вирішили, що настав час перервати його існування на певний період. Твій коханець, персона поверненої особистості людського поета, уже давно померлого. Якщо не брати до уваги проєкту абсолютного інтелекту, «Жодні зусилля не були настільки складними, настільки незбагненними, як це воскресіння. Як і ваш рід, ми зазвичай руйнуємо те, чого не розуміємо». Джоні здіймає кулак перед мегалітом. «Але ж от іще один я. Ви прорахувалися». «Не прорахувалися. Тебе треба було знищити, щоб інший міг жити». «От тільки мене не знищили!» – кричить Джоні. «Ні, знищили». Мегаліт хапає Джоні другою масивною псевдоподією. Брон не стигає не зреагувати, ні востаннє торкнутися свого поета-коханця. Той, якусь секунду звивається у потужному захваті штучного інтелекту. Аж раптом його аналог – маленьке, але прекрасне тіло кітца, уже роздертий, розчавлений, стиснутий і у напівзнаваний кавалок роздертий об мегалічну плоть, що тепер поглинає рештки аналога у свої оранжево-червоні надра. Брон падає на коліна і ридає вона прагне люті, вона благає прощити з гніву, але відчуває лише втрату. Уман звертає свій прискіпливий погляд на неї. Овоїть яйцеподібної камери руйнується, пускаючи дзуміння та електричний шал мегасфери, що миттю обволікають їх. А тепер геть розіграю останню дію, щоб ми жили чи спали, як нам зболить доля. Та пішов ти, стоячи навколішки, бронгам силить. По долоній платформі, копає її ногами і лупцює псевдоплоть під ногами. Три невдаха, ти і твої друзяки штінти. Та наша псінту будь-який момент надере вашому зад. Сумнівно. Ми тебе збудували, гадюко, і ми знайдемо ваш корд. І коли ми це зробимо, то вирвемо ваші кремніві кишки. У мене немає кремнівих кишок органів внутрішніх складників. І ще одне, вирішить бронь, смагаючи та дряпаючи мегаліт. Ти нікудишньо повідач. У тебе немає навіть десятої частки від поета, яким був Джоні. Ти не зміг би розказати історію прямо, навіть якби від цього залежало твоє тупе штінтівське існування. Геть! Умон, мегалітичний штінт, відпускає її аналог у карколомне падіння в тріскотливе безмеже мегасфери, позбавленої верху та низу. Брон врізається в інформаційні потоки, заледве не потрапляє під ходу штучних інтелектів завбільшки з природних супутник Старої Землі. Та навіть перекидаючись у польоті через голову та стукаючись об вітри інформаційних пакетів, вона відчуває світло вдалені, холодне, але збавне, і розуміє, що з кінцем життя тактиря доведеться зачекати. Бо з ними ще не покінчила сама вона. Линучи на те холодне світло, Боронламія повертається додому.